Умният бивол Някога в едно селце живееше един фермер на име Едгар. Живееше в малка къщурка и притежаваше малко парче земя. Едгар имаше и бивол на име Дар. Името му беше необичайно, но за това си имаше причина. Знаете ли, Едгар беше много беден преди да намери своя бивол. Дар работеше неуморно за своя стопанин. И тъй като беше единственият му бивол, от сутрин до мрако реше цялата нива и помагаше на Едгар във всичката друга работа. Едгар започна да отглежда най-различни видове растения на своята нива. И неговите съседи много го уважаваха. Заради изобилието, което получаваше, той нарече любимия си бивол Дар. Дар бе специален бивол. Беше умен и много жизнерадостен. Едгар знаеше, че той притежава свободолюбив дух. Често, когато нямаше работа, го разхождаше през деня и го прибираше чак на вечерта. След време Едгар купи и друг бивол. Много обичаше Дар, но знаеше, че работата е много и трябва да има и помощник. Едгар не искаше животното му да се преуморява. Един ден, докато уряха нивата, Дар спря по средата и започна да диша тежко. Му! Му! Му! Му! Му! Му! Дар! Едгар прибра двата бивола у дома. През цялата нощ изобщо не мигна. Знаеше, че е време да освободи Дар. На следващия ден го заведе в гората и свали звънеца от врата му. Дар щастливо закима с глава. Дар! Ти си добър биво! Никога не ще мога да ти се отблагодаря. Повече няма да работиш. Сега си свободен. Ще ми липсваш винаги, приятелю мой. Сега върви и опознай света. Мууу! Ха, -ха, ха Сега да не ме разплачеш. Винаги можеш да се върнеш у дома. Познаваш пътя. Муа! Дарбената женщина пуска своя стопанин. Но също и нетърпелив да види какво го очаква. И тръгна радостно, наслаждавайки се на прохладния ветрец. Скита се из гората без никакъв страх. Пиеше вода от поточетата и хрупаше трева по пътя си. Скоро слънцето взе да залязва. Започна да се стъмва. Дар взе да се оглежда за място, на което да пренощува, и го намери. Тази пещере е точно до езерото. му -ла -ла! Това място е огромно, а също и доста топло. Идеално и ще остана тук. Е, е, е. О, май, че се изморих доста. От това скитане ще взема да изтане и да заприличам на жираф. Дар започна да живее в пещерата. Пиеше прясна вода от езерцето, пасеше наоколо и спокойно си спеше вътре. Времето минаваше и на дар живота в гората започна да му харесва. Но понеже беше домашно животно, бе наивен и доверчив. Не подозираше, че в гората живеят и други животни. И не всички бяха невинни като него. Докато Дар се наслаждаваше на новия си живот, някой непрекъснато го следеше какво прави. Това беше лисицата Тими. Всеки ден, щом Дар излизаше от пещерата, за да се разходи, Тими тръгваше по петите му навсякъде. Бивола толкова бе погълнат от ежедневните си занимания, че изобщо не забелязваше присъствието на Тими. М -м, този бивол е доста смел, щом се разхожда сам в гората. Е, добре, или е прекалено смел, или прекалено глупав. Дава ли си сметка, че я е пещерата, в която живее? <си> Сега ще се позабавляваме. Здравей! Ти нов ли си тук? Идвам да паса тук всеки ден. Не бих казал, че съм нов. <си> Какво духовито малко животно? Щом <си> лисицата нарича един биво малък, значи тя е духовита. Как смееш да ми се подиграваш? Аз съм царят на тази гора. Пещерата, в която живееш, е моя. Всички животни тук ми се подчиняват. Ако искаш да живееш, трябва и ти да ми се подчиняваш. Прав си, нов съм. Но това не значи, че съм толкова глупов да вярвам на всяка твоя дума. Чой ме, не? Знам, че ти не си царя на тази гора. И съм сигурен, че ти дори не знаеш колко голяма е тази гора. И не ми губи времето повече. Натими закипя отвътре и се разтрепери от гняв. Заклея се, че един ден ще си отмъсти за обидата. А Дар осъзна, че трябва да бъде доста по-предпазлив. Тази лукава лисица знае къде живея. Това означава, че ме следи. М -м -м. Не се бях замислял за това преди, но тази пещера явно принадлежи на някого. Какво ще правя, когато се върна истинския и собственик? Трябва да се оглеждам наоколо повече. Същата нощ луната блестеше ярко на небето. Докато Дар лежеше вътре в пещерата, чу нещо. Надникна през една малка дупчица и видя отвън странна сянка. Първо си помисли, че лисицата се връща да го тормози отново. Но когато фигурата се приближи, Дар се разтрепери от страх. Това беше истинският собственик тигара. У-не! Разбира се, че пещерата е на тигара. Какво ще правя сега? Да той ще ме изяде. Когато тигърът се приближи, Дар продължаваше да трепери. Чакай, чакай! Мисли трезво. Успокой се. Аха, аз го виждам, но той мен не. Имам предимство. Ето го и него. А? Какво ти става? Ще ни чуе! О, извинявай, но виж колко е апетитен! Нали ти казах, че щом живее тук е достатъчно голям и ще ни стигне и на двамата да го изядем? Добре, прав си! Ха-ха-ха-ха! Избрахме си вечерята за днес! ха <laughs> Да, така е! На свой ред тигъра се разтрепери от страх. Ха. Какъв? Кои ли са тези животни? Защо спря? Много мислиш, а аз съм много гладен. Защо не излезем навън и не го нападнем? Той не може да пребори и двама мани. <tiny> <tiny> <tiny> Номерът свърши работа. Без да се замисля много, тигърът побягна през гората. Дар си отдъкна с облегчение, защото знаеше колко важно е да запазиш самообладание във всяка една ситуация. На следващия ден, докато ти ми се разхождаше из гората, се блъсна в тигъра. Вау! Фу! Оплаши ме! Оплаших! Чакай! Аз ли те оплаших? Ти си тигър! Та да, да, я знаем. Аз съм най-големата котка на джунглата. Но ти трябва да си глупав, ако си мислиш, че няма по-големи... И страшни животни тук! С избягах точно от две такива. Окупирали са пещерата ми. Сега трябва да си търся нова. Иа, е, чакай! Какво? Този, който живее в пещерата ти е по-голям и по-страшен от теб? Ще ли се, като да това е биво? И защо казваш, че са двама? Там живее само един биво. Смяташ, че съм толкова глупов, да бягам от един бивол ли? Вътре има две огромни същества! Същества ли? Да, аз всъщност не знам кои и какви са те. Дори не влязох в пещерата, а само чух гласовете им. Канаха се да ме нападнат. Избягах преди да го направят. <сък> Горкичкият тигър, измамил те. Вътре няма никакви същества, това е бивол. Наблюдавам го непрекъснато от както се настани в тази гора. Локни ли, сане? Как смееш да ме обишташ? Мислиш, че мога да объркам един бивол със страшно създание? Така ли? Мога да ти го докажа. Ти не си негова плячка, а той твоя. Хайде да направим следното. Ще дойда с теб. Ще влезем в пещерата и ще ти помогна да хванеш този, който се намира вътре. И без това имам сметки за разчистване с този бивол. Но, в замяна на това, искам да ми обещаеш, никога да не ме нападаш. Ха! Истината ли казваш? Я, почакай! Ами ако избягаш и ме оставиш сам вътре! Ммм, сетих се! Ще се омотаем, с въже! Единият му край ще мине през твоя корем, а другият през моя! Така ще можеш да ме дръпнеш, ако се опитам да избягам! Съгласен ли си, тигре? Тигърът съгласи! Завързаха се един друг с едно въже и се запътиха към пещерата! Лисицата ликуваше. По този начин щеше да получи две неща. Да даде урок на Бивола и да спечели доверието на тигъра. Докато се придвижваха към пещерата, Биволът ги видя. Щом съзря лисицата, разбра какво става. М -м, смята се за много умна. Сега, остави на мен да се оправя сам. Ще влезеш в пещерата само ако те повикам. И глупав Лисане! Помолихте да ми доведеш два тигъра, а водиш само един! Ооооо? Какво? Отснощинищичко не сме хапвали, а искаш двамата да си поделим само един тигър! А, ти си на тяхна страна! Не, не, не! Това не е вярно! О, за нищо не те бива. Добре, доведи ми го тук сега. <сък> и тигърът побягна да се спасява. Беше толкова оплашен, че не се сети за лисицата, която стоеше вързана за другия край на въжето. О, ау, ме. Хо, това ще и бъде за урок на лисицата. Днес научих нещо много важно – ако днес не бях запазил самообладание, нямаше да мога да прогоня и двамата. Независимо колко сложна е една ситуация, винаги трябва да запазим спокойствие. Дар беше прав. Това, че успява да запази спокойствие във всяка трудна ситуация, му помогна да се справи. А що се отнася до лисицата? Оу, оу, оу, оу, тя също трябва да е научила своя урок.